أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرك والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكذاب والنبيين وآت المال لا حبه زويل قرب واليتام والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأحدهم إذا عاهدوا وصابرين في البأساء والضراء وحين البأس وحين وحين البأس اولئك الذين صدقوا اولئك هم المتقون مقصد ده سوره بكره بيان ضروره مساله اول مساله اثبات توحيد دعوى مساله اثبات دریم مسله په د صورت کې جهاد فی سبیل الله او څلورم مسله انفاق فی سبیل الله په صورت کې کی بیان کیږي صورت په څلور برخه کې تقسیم دی اوله برخه سل آیاتونه و پهږي کې اوله مسله اثبات توحید بیان شو په دریو بابونو کې اول باب شل آیاتونه پهږي کې بیان دریو ډلو او دو مثالونه دویم باب آیت نمبر 20 دویم باب آیت نمبر 23 آیت نمبر نحدی شپور یو پاغي کی عام خطاب ټول انسانانو ته د توحید چې توحید معنی پاغي دلایل او نور او نور مسلې وسره بیان شو او پکې سلور نعمتونه بیان شو دریم باب تلويخ نه تر آیت نمبر شپک نبی پور یو په کې خاص خطاب بني اسرایلو ته تا چې تاسو توحید نه ول انکار کوي او شپک خطابات کې وي دا خطاب وکړو چلو را آیتونه په کې د مضمون پکې د دویمې برخه او یعنی د اسبات د رسالت خو برخه د اولی د اولي برخه و یعنی تر خو دا اولی دا اولی برخه د اولي حصے و اسبات د توحید لیکن پاره کی مضمون د دویمې می سیو اسبات د رسالت به آیت نمبر یو سلو یو نه یو سلو شپږه پورې درمه برخه دویمه برخه شروع کړم په دې دویمه برخه کې اسبات د رسالت پر اسارت باندې هغه اعتراضات چې واردېدل دغه جوابونه وکړم یو نه اعتراضاتو مغریمنه تفصیل شوره تیر شوره او اخره کی یو څلور درش پته کی بیا اسباد توحید شروع کړو لکه څنګه چې په اسباد توحید برخه کې اخره کی څلور ایتونو کې اخره کی څلور کې اخره کی کې ما وسیره ما تک نه لکه څنګه چې په اسباد توحید برخه کې اخره څلور ایتونو کې مضمون در رسالته نو ام دا غرنګ په دویمه برخه کې ین د رسالت په برخه کې اخره کې یو څو آیاتونه پاره کې مضمون د توحیدو دا ځکه چې توحید او رسالت په خپل منځ کې لازم او ملزوم دي چې دا دواړه دو دو خپل منځ کې جدا کېږي نه دا ځکه په اوله برخه کې اخره کې څلور آیاتونو کې د رسالت مزمون راوړو او بیا د رسالت په مزمون کې اخره کې توحید راوړو دا دوه سره کامل شي پوره شي او دوه سره لازم ملزوم د دې اهمیت اشاره وکې بیا دینه بعد آیت نمبر ها آیت نمبر رسول درش پتن اسباد توحید شروع کړو او کې نفي د شرک پھیلی وکړلا او دا برخم دی سره کامله شولا دویم برخم بیا ننني سبق کې دریما برخه کې دریما برخه شروع کیږي او په دریما برخه کې jihad fi sabilillah بیان کیږي دریما مثلا ګوردا یو شی ډیر ضرور دي چې تاسو یاد کړئ او هغه د صورت خلاصه ده چې په پښتو کې په خپل عجبه کې په مورنۍ جبه کې تاسو د صورتونو خلاصی یادی کړئ نو تاسو ته ټول قرآن اسانه شي او داسورې بقرہ دری سپاریه صورت ده لیکن ک تاسو په پښتو کې په خپلهجبه کې معغزه په خلاص کوله چېره پهه تونو کې دا خبرې ووي بیا بعد په شپه تونو کې دا خبرې وي بیا د غ نه بعد ی سر شپ او نه تر مخکې دو500 پورې دا خبرې وي او تا به داغون صورت خلاص او او اسه به شي در ته نو خلاصه باې به ټول زیات کوشش کوئ او کوشش به کوي چې روزان ل کوئ د خلاصسه م چې خصسم هم یاد شيمونږې خپل استاز هغه دیرځات کوشش چیکړای دی پدینه دا کړی چې موږ لغوی ترجمه یاد کوځم استاد وی لغوی ترجمه یاد دیږي غون قران چې نړۍ او تراخير پر رسېګي لغوی ترجمه سن از زن کې کی کینی کویږي انسان رباندی لیکن دا خلاصہ چې وا پدیمانه ټول نه زور په موږ باندې په خلاصہ کې شو چې دا موږ یاد کوم د دې ځای نه درمه برخہ شروع کیږي پدې کې جهاد فی سبیل الله بیانېږي یوسلو وا ویانه 2350 پورې د توحید او رسالت نباد بعد او infaq دو اصلي بیانې په یو برخه کې نه په درېم برخه کې jihad او په څلورم برخه کې نه 240 په 270 اخره پورې پاغي کې infaq فی سبیل الله بیانېږي داولې سواد ته داده رب ته چی شهره چې توحید او رسالت پسې jihad راوړو او infaq کړوړو دا ځکه چې په کې یو متل دی وې ساتندوی خده ک غټندوی خده دغه ډېر مشهور مثل دې او جوابي دا ده چې د غټن دوی نه ساتن دوی خده زکه کایو سړی په لکونو وربونو پیسې وګټي لیکن ساتل انشي خو دې خواته نزي الوزی نو دا ګټه هیڅ فائدہ نشته تو په دې وجه باندې دلته د ساتنې د پارا jihad مسله راوړه څه مطلب تاسو سره دوا غټه خزاني لا سره غلې او هغه غټه خزانه د ایمان خزانه ده او به د ایمان په خزانه کې توحید او رسالت ده به دې باندې خلاص شو ردیزه پورن ده خزانه او ساتل دید پر الله jihad fisabilillah برخراوڑا چې دا او ساتلم دی دانا دا چې تازه خو ایمان صحیح شو لیکن د ایمان نخلصې د هم شي کوی نه ساته ساتل کیږي څنګه دا غی د پاره jihad ضرور دی کوشش ضرور دی پرون سبق کې زمونږ استاد تفصيل کړو چې jihad د جوهد نم کې دی شو jihad نم کې دی شي کل چې د جوهد نشینو معنا ور کوي کوشش او اوج جهد نشینو معنا ورکي فراختيا پوه شئ نو کوشش د چشیدې کوشش د دې د خپل ایمان و ساتل شي اغه خزانه چې اغه د اخرت د پاره د خلاصون سبب ده اغه و ساتل شي په دې وجبنه الله د جهاد برخراوړله منګه په اصول کې منګه په اصول کې ویلو چې د قران اته مقاصد دي چپدی مانی خبرې کوي ګور دا هرشي یو مقصدی کړه دا هر کتاب یو مقصدی په یو مقصد مانی خبره کوي په یو مقصد باندې بحث کوي قران چې په کوم مقصدو باندې خبرې کوي نو هغه اټو مقاصد دي په دې اټو مقاصدو قران بحث کوي او دا نور تومره خبرې چي دی دا ټوله دې اټو مقاصدونو ته اړویږي غیر چا پیرا کوم کوم دي په دې اټو مقاصدو کې څلور مقاصد يتلورو مقاصد تويليكي اصول مهمه من اصول كه دا يا وتا لواحق ویلکیگی لواحق متولیکی بعض علما مفسرين دارتا لواحق وی بعض مفسرين يا علما ارتا اصول مهمه يعني مهم اصول اهم اصول بعض وتا اصول مهمه وی وي. او بازه و تا مقاصد اربعه وی اینا غسلور اصل مقاصد مقاصد اربعه علیه دا ټول یو شیره دا کوم کم دا سلور اولنی چې دا اهم دي د اصل دی دا یو دا توحید دویم دا رسالت درم دا قرآن او سلورم دا آخرت دا سلور چې دی توحید رسالت قرآن او آخرت دا سلور اصل اصول دا ایمان دیت وی لکیگی مقاصد اربعه عالیا اوچت مقاصد ضرور او دی ضرور تویلکیگی لواحق یعنی مخکینی اولانی ضروری پوجن بی دی پسی مطلب اورستنی او یا وتا مومید میم میم دال هه دا. دا امداد نه ده یعنی دا څلورو رستنی هغه اصول دي هغه مقاصد دي چې د اولنی څلورو امداد کوي او رنی څلور کو پزدا شو توحید د رسالت د قران د واخره ده د اولنی څلورو امداد بکم کوم کوي څلور نور مقاصد یې د پاره کوم کوم دي یو د الجihad فی سبیل الله دویم ده الانفاق فی سبیل الله جهاد چیشته ولیکي غندن پیغامونه ان شاء الله وضاحت کوم دویم ده انفاق في سبيل الله انفاق مال لګول ته ولیکي جه الله پر کسړي مال لګي او دریم ده تنظیم یا آداب درم ده یا تنظیم درم ده یو خبره ده او څلورم آداب دي تنظیم چينيوي نو مال نه لګول کیږي ځکه د مال لګولو د پاره باید تنظیم وي چې تنظیم با قاعده مال راغونډي خپل مرګرونه تکه صحابه وو پیغمبر اسلام مد خپل ملګرو نه مال را غونډو او به بیرته په خپل مرګرو باندې لگاوه بلکې خپل مرګرو پر بیا په لگاوه کې حد نهو بلکې هغه چې لگاوه به په اخویمور لگاوه په نورو خلقو بهم لگاوه خپل مرګری بنو کافرانو مافرانو بچو په هغه بهم لگاوه نو نو د مال لگاوه د لپاره تنظیم ضروری تنظیم د یعنی تنظیم د لپاره جوړیږي چې مار و شي او مال <سؤال> دې لپاره لګول کېږي جهاد شي خبيت الرم دي کې آداب په دې تنظیم کې به معلوم دي د امیر ځان له ادب دي د هغه ځان له دایره معلوم ده د ارکانو ځان له دایره معلوم دي نور چې کومه او هدي دي د هغه ځان له دایره معلوم دي کدا آداب په تنظیم کې نه نو تنظیم مخ کې نشټله کمې به نه شي هغه تنظیم ناکامېږي د صحابه او تنظیم چې کامیابو په دې کامیابیو چاوي کې آداب احترام دیوبل آدا د دیوبل هدي پیجندو حقي پیجندلو په دې وجهه کامیابو نن کتا سوګورې کفار په ټوله دنیا باندې که حکیمان دیولي د غو تنظیم دی څورته وی يو ان يونايټډ نېشن سړي اوسه شي وي د خپل مننس کې ډېر اختلافات لري لیکن نن یو زه د دشمنانو په خلاف من دښمن یو دوست دی دوستي دوه دوستي معلوم ده دښمن معلوم ده په دې وجه باندې تنظيمي روغ دی جوړ دی اور وری که آداب معلوم دی هر چا ته هر وګړی ځان لایو ادب معلوم دی یو ځای معلوم دی امریکای ځان لای دبل ځان لای دبل ځان لای ټول د اسلام ناغستی دي دا طریقې د نن نو دنیا من حاکمان دي نو موږ دغه دغه رنګي دا څلور چي دي ورستنی ثوابق دا د اولنی څلور امداد دا اغاولنی څلور لنټر ده دي. او دغه ورستنی څلور چي دا لنټر د لاند استنی دي د لنټر باغه ټیم کې ودریږي دغه څلور لاند استنی وی نو پدې سورته کې الله د اصول مهمونه د لواحقونه اول دو بیان کړ او بیا په دې اولو دوو کې اغه نور دوم بیان کړ قران واخره تم په دې کې نه او بیا وسیتنه د اصول مهم دونه دوه شروع کړي jihad او انفاق او په دې کې نه آداب بیان او تنظیم طرف ته اشاره کړي او په سورته علمران کې هم د مسلې دی ولتون انشاء الله به جهاد ویلکی کوشش تا کوشش چی د پاره کوشش دی د پاره چې د غڅلور اصل اصول چې د ایمان دی دا وساتل شي د دی حفاظت وشي ځان د پارم اولاد د پارم او د نورو سمنانو د پارم نن نو جهاد نشته رې نو د ایمان مو اساس نه خستل شوی رې کفار چې کله په دیمنتی کراغ له خاص کل انګریزان نو غوډل تاسو ترتیب جوړ کړو دسیو نظام مل ته جوړ کړو چې ایمان یې د و هغه څه موږ نه اول قران لري کو چې لري شو اتوماتیک ایمان لري شو زموږ استاد د مینځ نو jihad کوشش ته ویل کیږي د الله دین کې چې دا غا څلور اصل اصول د ایمان دا آخرت اخرت د نجات ذریع دا و ساتل شي حدیث کې راضی نبی اسلام فرمایي الجihad مازن و jihad به جاري وي تر پورې منز بعسن الله تر تر دی ورزنه چې ځا الله رعلی گلی ما یی کم ورزنه چې الله زر علی گلی ما جهاد بو جهاد فرو شوې او دا به جاری تر کوم ورزه پوره ان یقاتل اخر الامته الدجال چې دی امت جهاد به ترغی پوره جاري وي چې دی امت اخیری ډلا اخیری ډلا د مجاهدینو هغه به جنگی د دجال سره بیا مخکې نبی اسلام لا یوب تلوه جور جوو جارین والله لو عادین جهات به نه د یو ظالم بات شه زلم بنده شي او نه د یو عادلباتشه انصافه بند و شي دا به جاي وي یو ظالم سړی زمونونه وکې په موجدونو و جهات م کو وي جهاتې بندکې ل کن سره کصاب دی بد نام کړړه بمباریانې په وکړی ووی نیول زندانو واچل خر سره خر س کړل نیه کمزلم پ پر نه خو موجون د پااره برخه کې او څه په دې مونږ اړینو کې نقصان او خپل <سؤال> مینځ کې قرآن په طریقې جهاد و نکو تنظیم یا غصبونه تل ننو ګوره یا خپل مینځ کې بسره جوړي او دم بسره وران شي ځان ځان دی تنظیمونه جوړ کې بیا په خپل مینځ سره دزي کې ولی چې اصل اصول معنی پوېږي تنظیم پوسر باندې د ارنګ د ادا او پوسر معنی پوېږي چې ادا په شهري تنظیم په شهري پوېږي لیکن عمل او معنی کوي په دې وخت یو تنظیم به خپل مینځ سره وران بش یو ځانه ډله شي بل بل ځانه شي او کافرو په ځې خپل مینځ کې بیا سره اړمي یو بل نو په دی وجباندی د نبې اسلام فرمای چې دا جهاد به تر قیامت پورې نه یو دیو عادل بادشاه انصاف بنکړشي ان جهاد بروانی او نه به د ظالم بادشاه ظلم بنکړشي ظلمونه پکیږي لیکن جهاد دونه کیږي نه دا, کی کی دا رنګ یو حدیث ک رازي نبی اسلام فرمای ولذی بيدیه نفسی قسم دې په غزات مانې چې دغه په لاس کې زم ما ځان دې زم ما ساده لا ادت ان فی سبیل الله ز خوخوما قسم خوري پیغمبر اسلام په دې خبره چې زه خو خوما چې زه دی وجلشم فی سبیل <سؤال> الله پلار د الله کې اوقتلوا وجلشم د الله پلار کې ثم اوهيا بیا چې بیا م الله دوندې کې ثم اوقتلوا بیا وجلشم د الله پلار کې ثم اوهيا او بیا م الله دوندې کې ثم بیا وجلشم ثم اوهيا بیا رجوندې شم ثم بیا وجلشم ثم اوهيا بیا رجوندې شم څلور ځلې نبی اسلام دا خبره تکرار کړه ولی چې اهمیت د جهاد موته تا نبی اسلام خي چې جهاد دومره اهم شی دی دا یو حدیث کړه چې نبی اسلام فرمایي چې من ما تا ولم یغزو د ټول صحیح احادیث څخه من ما تا ولم یغزو څوک چې مرشو او جهاد اونکرو. او نکرو ولم یحدث نفسه او په دې کې ج... د کلک کل جهاد موکنه یو انسان سره نو ولم یحدث نفسه او په دې د جهاد شو کې نو متا من شعبت من النفاق متا من النفاق دا سړې مرشو پيو چانګ د منافقت کې نبي رسول الله فرمایي ان په یو سړې jihad اون کې کنا موقعته مېلا ونه شي نبي رسول الله فرمایي دا خو دا عذر قبول دی زه موقعته مېلا ونه شو زر مرشو مثال خبره په دیر شکلنې پین دیر شکلنې کې مرشو jihad موقع نه یا بل څه وځاوا جهاد مقوته ملاونه شو او ورته جهاد شو کې نو د نبی اسلام فرمایي چې ماته شعبۃ من النفاق د دې د منافقت په اوڅنګ کې مرشو ډیر احادیث او یو حدیث کلا دین نبی اسلام فرمایي زه تاسو ته زه تاسو ته د دین یو مثال خیمه یو مثال نبی اسلام صحابه ته بیانوي هغه مثال د نبی اسلام فرمایي وې د اسلام د دل کې یو ونه او څنګه ونه و ودې ونې درې شېونه دي یو د دې بیخ بیخته یې د دې جړ او یو د دې ونې تنه ده او دریم د دې ونې فرع ده فرع د بوټي موټي او څنګه ماګونا پانی ماډه د درې شېونه په یو ونه کی لکه د دې مقصد چې شی میوي نبی, نبی اسلام فرمایي نبی اسلام فرمایي وې د اسلام جړه هغه ایمان ده اسلام مثال ورقی د یو نسرہ وای د اسلام جړچې ده چې دا جړ باندې دا تنا او دا فرع چې ده دا ولاړه ده قائم ده که جړ نهې خوفته ختمې کی کنه وچیږي پانی موچیږي میوم نه کوي او تنم ختمېږي یو وخت سره وچیږي به خلق راضی او کټکې او ورګي غرضی نبیستان فرمایي چې د اسلام جړ چې ده اغه چې شهره ایمان ده ایمان نه نو بره برچ اتنه او دا, دا, دا کوم فرچ دا دا بوچ ختم وشي لکندن سبو ور ایمان نشته نه هغه کوم تنچ دا د مسلمانانو او فرچ دا د مسلمانانو هغه ختمه نشته دا مسلمان بس په نوم باندې مسلمانان پاتیو د اسلام تنچ دا اقامه صلات او ادا زکات هغه موږ جاري کول دي یعنی بدنی عبادت دي او مالی عبادت دی به بدی کې او د کومز بدني عبادتو کې او زکات چې مالی عبادتو کې ډېر اکثر علما به دا تعریف کوي چې صرف بون او زکات نه بلکې د نه ټول بدني عبادت او مالی عبادت دي نو په دې کې زکات او منځور راغله او نور عبادت هم راغله دا د اسلام ته ده او څلورم شه دریم شه چې اسلام فرعاده اقده الجihad یې نه خلاص چې کومه تعریفه پانی مانی دی بوټي موټي دی هغه الجہاد دی پوجو چې کله بوټي او څنګه تازهي تنه صحیح نو میوا کوي کوي خمه میوا کوي چې کله دا ایمانی دا غرانګي او مالی عبادت وی او هم دا غرانګي جهادي نو ان شاء الله میوا به خور کوي به اسلام د خلک نفرت نکوي به خلک الټا اسلام طرف ته مایل کیږي او اسلام ب قبول وي لکه صحابه او دا مثال موږ تاسو ته پری څر او یم درسی ایمان مضبوط او بدنی او مالی عبادت کې کلک jihad ی کول نو مې او تعالی بیر کړل دنیا باندې حاکمان شو ورستان ډیر احادیث نبی اسلام بیان کړي د jihad په اهمیت باندې امام ابن قیم یو عالم تیر شوی دی ده شیخ الاسلام ابن تیمیه شاگرد ده رحمت الله له شیخ الاسلام ابن تیمیه د بیا یو ځان لدې یو مقام ده په علم کې او د امام ابن قیم چره د ځان یو درجه ده مقام په علم کې به د امام ابن قیم یو بل شاگرد ده امام مجدد مجدد موقع ده مجددون مجددین دی کت شي شه ده غلط شو ا, آ مجددین الف ثانی دي او مجد مجدد مجدد دوسرے روز آبادی ده منو منو غلط شو بہرحال نو دا د امام ابن قیم شاگرد دی اوس برایت انشاء الله دا مجدودین مجدودین مجدودین سے روز آبادی مجدودین نو مجدد الف ثانی کلاړ ماو هو ہندوستان کی تر شوی دا مجدودین سے روز آبادی چیر دا ایران ای یعنی دا دا ایران عالم ده دا مجدودین سرزابادی چی ده دا پا ایران کې دا یو غط کورنه فردو دا د علم دا پار لادو اراک لا، سعودیا لا، علتا علتا دا امام ابن قیم سره شاگردی وکړله بیا چې کلا دا مجدودین سرزابادی رحمت اللہ لی علم خلاص کو فارغ شو ایران تراتلو نو د خود چون دا غط کورنه سردو نو دا دا, دا پار بادشاهان و وزیرانو پروتوکول ورکو او دغه ولاړو د چکل راتلو ایران لا او دله پروتوکول ورکو د په سرکاری پروتوکول کې سرکاری همانی هماننده راو وستو دربار لا د بادشاہ دربار لا یو او ته جوړ کړو چې می ورځوا بادشاہ ورته وی چې تاسو عالی مې نیک سړی مې د غټي کورنۍ فرد مې علمم دی وکړو لهدازه تبنن جمعې خطبه او جمعې جواب جمع مل تراکي دوتې خبره ده د محدودین سره روزبادیر رحمت الله له په خطبه کې د الله هم دو سنا او ویلا د پیغمبر اسلام د رسالت گواہی ورکړه او بیا د صحابو صفای بیان کړه چې حالت ته دا بچان چې په هغه زمانہ کې وزیران د ټول شیعاګان او اکثر د شیعاګان او اثر ور باندې د ایران چې ګرځ د ش... شیعه وطن نو مخکي د اوس شیعه وطن شو د اصل کې سنیانو وطن او وروسته وروسته بیا اندي کې شیا زیات شو شیاګانو دا خپلغه کو ادا ویل چې دا زموږ شیاګانو زدا زموږ وطن شو او شیاګانو ونې ور کوي کله کېدلته تر څو سواکار پوری سونیانو آبادین سونیانو او باچاهانم سونیان تیر شيو برحال چې کلا د مجدودین سروزبادی رحمت الله له د صحابه او صفائی بیان کړه په پښیګانو مخه صحابه او صفائی بد دس لګیږي لکه په تطوب چولي په شوي نو باچ وکم وکو چې دی سړی دا ونی ونی ولو گرفتارې کوو څو ورځې وګې اوس سا اتلو بیا په غټ میدان کې په زنیرونو کې تړلیوو او سپی ورمنه ور خوشي کړه او اووا هم راجممه د ګیر چاپیره او د ټوله واقع او سانهه د ګوري دا مجدین سر زباادرحم رحمت په چې کله دا سپ را خوشي شوه نوپیغه د د پهځې چې د وخورري د دخ کې نستل او د د خپی چټلی او ځان زيرنه منظورونه او تخلاص کړه د یا دوه خلاص کړه یا نور خلاص کړه او پاکستان منې کوم کسانو چې ديني ولې پاکستان او منې الټای شروع کړه د سپو بچا او د عوامو چې دا سانحه او قتل حیران شو بچا درو خطباتوي وی چې دڅ کیسو نو د موجوده سرزبادي رحمت الله علی ورته ویلې و چې دا سپي د هغه ذات مخلوق ده چې د کوم ذات د محبوبانو صفای ما بیان کړي وا ځکه الله مه دا سپې خپ کې کېو ما چې د چا صفحه بهیان کړی ې صحابې کاممو دا د الله محبوبان دي او داسپ دا کی دا او مغه الله مخلووب دینو بسله را تخپو کې کنو دا اوس دغهی کتوي شي چې کرامهو پوه شوی نو بعدشا چې ددننه متاثره شودل شل کلي د په جاگیر کې بیا ورکړه بیا پرخواو بیا پیت م ختت کو او شل کلي جاگیر کې سممت لب دغه د شل کللو آمدن شو او دله راتللو بیا. دا موجوده سرزباادي د کتاب ده صفر وسعاده صفر ولیکیږي کتاب تا او سعاده مطلب د نېکۍ د نېکۍ کتابه خو صفر وسعاده په د صفر وسعاده کې د موجوده سرزباادي رحمت الله عليه د جهاد تفصیل کړي ده او د جهاد تفصیل امام ابن قیم رحمت الله عليه دا آغا کتاب ده هغه کتاب ده هغه کې اغم لیکل ده غالبا زاد المسير ده او امام ابن کایم چې هغه خامخله خپل استاد امام شیخ شیخو الاسلام میتیمینا دا مراتب و منازل ز د جهاد د جهاد څلور مراتب او دری منازل دا د مجدودین سرزوبادی په دغه کتاب صفر و سعاده کې بیان کړی دی څلور مراتب کوم کوم دي ځان یې ولیکای دا مګه مخک به من تفصیل کړم دی یو مرتبه د الجهاد مع نفس جهاد دا نفس النفسره نفس نفسره جهاد ینج ټولونه اول جهاد هغه داري چې و انسان هغه د نفسره جهادو کې کوشش وکي حدیث کې رازي نبی اسلام فرمای الکیس من دان نفسه و عمل له ما بعد الموت پتازه کې او خيار انسان هغه د من دان نفسه چ خپل نفس ا خپل کنټرول کراوسته او عملله ما بعد الموت او عمل وک اوغه ژوند لپاره چاغه پس د مرګ نه دي یعنی اخرت لپاره عمل وک ولعجز يا باز روايته رازي والفاجر دوړ الفاجر رازي باز کوي ولعجز رازي او باز کوي والفاجر رازي ولعجز يا والفاجر او والفاجر من اتبع نفسه هواها او کومکل انسان يا ګنانګر انسان هغه دي چې خپل نفس د خوایشاتو تابع د خواش تاببع کولو اتمن نه الله د الان نه ته نام کوي چې الله ماه به جنت را کې الله او غپور رم د م به جنتته راې جننت ته بلاړ شم ټییکټېجب کې خیر جات ته نو او انسان هغه د مندان نفسو نفسه چې خپل نفس خپل کانټول ک را وستو خپل کانټول کې نبل د الله کتاب دی تاببع کوو او, او د پیغمبر سونهول تاببع کوو نوجهات مع نفس بیا په سور کسممانې دی یو د جهاد مع نفس په باب د علم کې نفس ور د علم نن پرګي ځکه ټول اول شی علم ده ور عمل ټول آ... اصل شی عمل ده لیکن عمل هغه ټیم کې کی کیږي کی چې علم خوده سره یې کنه چې علم د سره نه او ته عمل عمل نو عمل په څه معنی کې عمل خو به نه به عمل خوندر کې بس هغه عمل کې بریاي یا باغی با کې آ... کوم بل بدبختی نه نوتی نو هغه عمل عمل نه چې اعلان فکنی نو طولنا اول امام بخاري چې کله باب کې غدي بخاري شریف کې نو کتاب ایمان نه بعد هغه باب کې غدي په کتاب الايمان کې هغه یو باب کې ودی چې العلم قبل القول والعمل علم چې ده هغه مخ کې ده, ده قول او د عمل نه پوښه زکه ته علم حاصلنه عمل بک کنه او بیان بک قول مطلب بیان نو جهاد مع النفس اول ده باب ده علم که شیطان بتا نفس بتا علم لنپریگه ده علم حاصل اولا قرآن حاصل اولا دنیا ده پارا وقت مشتا دنیا ده پارا مال بم لگه دنیا ده پارا بحرط سکه لیکن که ده قرآن خبر راشی اولم اصل چشه ره؟ اصل علم قرآن ده او ده پیغمبر اسلام لا ده اصل علم دا, دا علم دا دا علم اصل علم دا که سړی په نور کتابونو باندې پوېږي په فقه باندې پوېږي په نحوه باندې پوېږي په صرف باندې پوېږي دالنګ په منطق او فلسفو باندې خپوېږي لکه په قران نه پوېګد دا علم سم نه ده په سنت د پیغمبر استام نه پوېګد دا علم نه ده په شوه اصل علم د قران او سنت ده چې پیغمبر اسلام د لارینه او د الله د احکامو خبره نو شیطان باندې دلې نه پریګني نفس باندې دلې نه پریګني نفس به وي چېرې د ټایم کې خو ماندي ممن سره کې نه کله به و وادر وادرې وااده لاړ شه کلهخورراکوهښستاې به ناستې وچه خوله نه واده خره چېلاړ شي ور خو به وتکیې و ور خو به د خیټ دلاړ شي کله و نفسه یرا دا خدای خبر کله به ختممیږي داسې لب به خدای خبر کال پور زي که دو کالوور ي که درې کالو پورې به دا څوک کوی شي اوور خوونه ده کله نفس داغ د را چې نو مختلف وسو سره به د نفسه علمله نپورږدي. کله برته ووي چې هم د حاصلکو بیا به عملمکیو او عمل ب چوک کوی شي مړه خدای غپور م دی خدای ډیر میرببانه د تېګهې د جنجال نه دا اوسی به تا تا نفس درهچ او تب جهاد ور سره کې کوش به او سره کې چې علم حاصلوم زب به ققرآده کوم زه د پغبر اسلام د احاکامو باځان خبرون طب دا کوشش کې نفس را دا اول کسم دی د جهاد مع نفس دویم کسم دی باب د عمل کې خکل چتا جہات نفس جہاد کو باب د علم کی ان علم دے حاصل کو ایمان معنی پوی شو پیغمبر په زنات معنی پوی شو په درجو پوی شو د پیغمبر کو م درجہ د صحابه کو م درجہ د اولیاء کو م درجہ دارنګی ته الله څو حقوق دی د بندگان څو حقوق په دې معنی شو علم دے حاصل کو نو دویم چې نفس بتا معنی کوي هغه بدی معنی د عمل نه یره بس علم دے حاصل کو عمل پرګا الگ به پینځه وخت چالا بد مرسا د چا ناس تا غوامجی گوا چی که بس تالا بده بخی بس خلق دسی که نه دا واسوسی ورس ریده زان سره دا خبر نیولی ب چالا بد مرسا و پل کار سر کار لرا بس تیره گا علم دا سل کد لکسنا چه پویگه او بس تیره گا دی جنجال نه عمل به سوکی نو نفس بده منه که دا عمل کولونا مرتب دا نفس را جهات که خو عمل بکه قرآ یا چا تا دا مال لګول ال... دا ټول ګوره د دې د دې نفس مقابلی د پر علم کو تاسو کړی ګوره مونږ پنځه وخت علامه تاسو باندې فرض کړه دا ولی دا د نفس تربیت د پر د مونږ فرض ده چې ته پنځه وخت دا ګوئي ورکه په مونږ کې بار بار چې جماه الہ الله ده ته الله حمد و سنا بیانه د الله تعریف بیانه ته پیغمبر اسلام د رسالت ګوئي ورکه دارنګ سبحان رب العظیم سبحان رب العلاق د الله حمد و سنا بیانه دا ته پنځه وخت دا نفس ته پدې باندې اماده کې خوویږي خو پګنه دغه خلک په یوګي نسل جنجال داري په یوګي نه نوغه مونږ چې د مونږ نه پات نه دي اغه خوان نه وير کوي چاله په شوین نو نو دا مونږ دا د نفس تربیت د پريو پریکټس ته دا نه روجا دا د نفس د آ... کنټرول د پريو یو ته چا الله موږ تاسو باندې فرصت کړی دا بیا فل روزي دا ډېر دا ډېر ضروری دي که سړی غوړ شي چې ما ایمان دې کوي شي یو سړی غ وواړي چې زه د په خپل العلممانندې کوي پاتې ش نو هغه ده خامخه مخه دا بعضې بعضې کارونه دا دا لکه ګوره دغه دوه رووجي د هفته د پیر او د پانشنې دا پې غمبر د خام مخان ولې دا دوه روې دا ډې د ضروردي که دا یو سړی شروع کې د سره د نفس بهچه د انسان طبی وي دا رنګې مو خو فریمونز خو به کې سې نفري مومونونه ک شروع کي د مازې ګرم مومون د مخکې دوه کاته آ, سنت دی نفل دی خود پیغمبر اسلام سنت دی هغه د د ورکه د نفل خامخه کول کله کله ډیره موکړه دارنګې سبې تاجود چي دی سبې مزنه تاجود چي دی. دی, دی دا ډیره ضروری دی پیغمبر اسلام خامخه به عمل کوو دا د پاردې چغستا عمل ستا, ستا غي نفس چي دی هغه او ته دا لا په ښکاو باندې کوم ইলم چې تاسو سره کړي ته په غي من عمل وکې نو دوی هم شه دارې چې عمل کې نفس ربته jihad کې jihad به څنګه کې روږی وبني چې نفس سره کا شي نفس د غلط طرف ته اوري تروجينيسا ډيره نفس ولې کنټرولي کیږي نفس سر جهاد شو دا دنه مز ډېر کوا دا دنه مال ډېر لګوا دا دلا پلار کې غریبانان وباندي مال ډېر لګوا نو دیسه بې نفس کنټرولي کیبو سر کشکيږي بنا دا دوشو دریم قسم د جهاد ما نفس ته اغا تو بیان کې په باب د بیان کې اوس ته علم حاصل کړو عملم کې تناص اوس چده تا بیان تن پریګري معاشره کې شرکت عام دي بدادت دی عام پر اسمنه ریواجونو کې خلک اخته دي بدبختایو کې خلک اخته دي په نورو غړ غړ ګناونو کې خلک اخته دي مطلب بیان کوي ته دا ځموري په غاړه منې خلې چې مر قبلوم تکلیف قبلوم هر څه کبلوم لیکن د خپل معاشره د اصلاح لپاره کوشش کوم نو بیان وکې نس بیان پر دې بیان نه پریګېدي نفس به وی چېر ځانځال مو جوړو ځانځال بو جوړ شي درته خلک به مخاليف شي پلار به نه منې اورور به نه منې دابه به نه منې هغه کار دي چې ته خلکو ته قران بیانې تیر شته نه ته بده کوشش کوي نه او یو بچرنا زبا ان شاء الله قران بيانومه د الله کتابه بيانومه او سوالورم نمبر ده په باب صبر کې یعنی کله چې ته بیان کینو بیان کو خامخا تکلیف راځي څوک بدرمان اعتراض کوي دا خو حدیث منکر دي لکه موږ موږ زمونږ باندې دا حدیث ته منو څوک وي کله به وي دا متشددین دي کله بهوی دا چې د متزیله دي کله به دا خاوارجج دي کله به دا بلدنی به راړی د بلدین بیانی بل مختلفوټپیه بر من لګول کېږي او ته به د ته به صبر کې ځانککې کله کله خبره حد نهواړي او د مرک بندو بسپدي کوي د نور تلیفونو د رسو بندو بس ب کوي نو ته به کوشوش کې د نفس ن نفس ته تب ځان د نفس لا نه را بلکې نفس به د خفر ځان لاندې راولی او ځانو په دغه تلیفونو کې کلک. دا څلور قسمونه دي jihad مع نفس یو په باب د علم کې چې نفس باندې پریګی دي دویم په باب د عمل کې عمل باندې پریګی دي دریم په باب د بیان کې یعنی بیان باندې پریګی چې د الله کتاب بیان کې مساله بیانه کې او څلورم jihad مع نفس په باب د صبر کې یناګه تکلیفونه مصیبتونه کې بده کوشش کوي چې کمزورې کې د حق مسلې نه وړي مطلب jihad د نفسره jihad کې یو قسم شو دویم قسم دویم مرتبه د جهاد ده، جهاد مع شیطان شیطان سره جهاد شیطان سره جهاد په دو قسم معنی ده یو ده په باب د اکیده کې شیطان په باب د عقیده کې تاله وسوسه اچي چې رکی دې شي اولیاء وسنه څخه اختیار الله ورکړي د دون خلک اسی زیوته تازه راغاو لکا خلک دا حکومتونه اسی په ولاړ دي د بادشاه راز وزیر بنونې او چې غ قالهځې وکل بون او داللا. داللا. چهي. چهي دا اویا کد شي وکلاانی که نه او دا یا کد شي سپارشیانی وزرانانی دهله نبانې دهله اوسص به دره چاي کله به اوص دره چا چې یاره د زوااتو به ددوننه خله خو ې دا کېده خو نه لري ک شي وسیې زواات کد شي مړ اوري کېدا كدهشي... شي باب... مداغه کې په باکې مطالله مختلفه اوصې درهچیا لکنات په کد شي باندې اکی دنا ثابتیغه ها دوتې کله و تاسو په دې وسوسه کې پام کاوي چیرې زه خو کدا خبره کوم چیرې کې دی شي وسر اختیار وی کې دی شي زما خبره واوري کې دی شي د لایبان وی دبدخ مصر خبره خوراغ لا لیکن دلیل خو مصر په دې نشته نه د خپل کتاب نه دلیل شته او نه د پیغمبر اسلام کوم دلیل شته مصر او په کې دی شي منه خو کې نه نو په دغه تل سره بته دغه وسوسه کې چېره قران چې دغه یقین ده چې قران کوم خبر کوي هغه په کې دي شمه دي شوم راتګي نه دا یو قسم شو چې په باب دا عقیده کې بتاله وسوسه شي دویم قسم د شیطان سره جهاد چې دغه په باب د عمل کې دي عمل له ودنه پریګي دي اماغه د نفس غونته ان موس لپاره پسیګنه یې یخنی ده سهار ټایم کې وو د خیر خير ده کله ورته وي چېره ان کساب راوګرځي خير ده او خیر دا فرض کومه نه نفلي نه تیرega فرض اول را ټیټ کا خلق کا به بنفلي کې کنا نو هغه فرضمتني پاتي نفليمتني پاتي خو نو په باب د عمل کې بو ته شیطان سره جهاد کې کوشش وکه او حدیث کې پیغمبر اسلام د دې دوو ان د دې دوو نه پناه غوته ده د اسلام به دعا کوله الله او مقی من شر نفسي به من شر شیطان و کې ي یا الله ما بچکې د شر د نفس نه او شر د شیتان نه نفس اندروی دشمن دی او شیان بیرونی دوشمن دی دواړه به لګیا تا به دومه کو کوش کې لکن ته دی سره جهاد بکه کوشش بکیم دوه قسمه شوه دو مرتبی به شو یو جهات مع نفس دغه لور قسمونه او ی جهات معشاتان دهغی دو قسمونه د مرتبط د جهات هغه د جهات معلکوفار والمنافقين جهاد د کفارو سره او د منافقانو سره جهاد د کفارو او د منافقانو سره دا بیا په څلور قسمه ده د دې څلور قسمونه دي یو ته ولکېږي ا بل يد ا یو ته ولکېږي بالقلب اول بالقلب نه چې ته پهړه کې د خلکو سره دوخمنی کوي منافکانو کفارو سرا پوه شو یا یا یوه انفال کې برای شي یا یوه او پ غبره جادل کفاه وله منافقی نه جیادو او منافکانو سرا وغ لعللیهم او سختی وکه دوی باندې دا نه چې ته وجره دا خو ور می د خیر د ګزاره وکه پلار مې د خیر د زاره و که سخت چې که د کاافانو پډله کې سختي به ک ب سر نبی سات د د ساب کام و صفت داې کړی اللهقرآ کې اش دال کوفاار ورو په صورت محمد بغای بند را شي اش دال کفاه یا به مخک صورتتونو ک دا بر صورتتکی سختی کوونکې ب په قفارو باندې د میل صفت داره. او ورحاما او بینهم او پخپل مینز کبه وبرمن رحم کوي شفقت بکی زمونږه سی صاحب ده پخپل مینز ک یو بل ل د وین او تګیو لیکن کافر مقابل کی خیر ده گزارې دي کافر خیر ده و انسان خوده کنه گزارا اوس رکوا نه هغه تاسو راغلې دوه زرګونه ملل لري او تاسو په خلاف توره ټوپک جکړی او ته خیر ده نو خیر مهربانه که پخپل کی وو سره سخت دوشمنی ساتي خلکو سره چې داله د دین کوشش کوي او ته د دفاع کوشش کوي کی کی جتا پر هغه مخه دفاع کو ش هغه ټیم کې کیږي چې تا په دښمنی خو یو ور سره چې په دښنه سره مینه محبت پاله او ته تصور سره بیا هغه و کې دښمنی و کې څه به ختم کې ولته بدرمانه وي را ختم بدی کې عزتمنه نه والی مالبمنه نه والی دا یو قسم شو دویم قسم ده بل لسان د کفارو د منافقینو په خلاف په به جهاد کې یعنی په جواب د دوی هغه غندونه خلقو ته د دوی هغه دو شر او فساد په خلقو ته ښکارکه چې دوی کې دا شر ده دا فساد ده دوی لګیاري په دغه طریقه مانه په دغه طریقه مانه په دغه لار باندې خلق ګمراکی او په دغه لار خلک خلق کوشش کوي چې داله دین نه وړي نو خلق وتو بیان کوي د دوی هغه د دوی هغه شری اراده هغه په خلقو ته ښکارکه او, او درې قسم ده بل مال درم ک بل مال مال به لګې کفارو په خلاف باې ستا به تنظیمی په تنظیم کې به ته مال را غونډی خپل ملګری محدین دا به خپل میځ کې مال را غونډی او دا به د کفارو په خلاف باند استعمالی دلته کار چې شره دلته اکثره تنظیمونه مال خپل خونه نور نه غواری, نور نورې غواړي نور ناشت کوي او ور بیا اکثره د کوپارونه چوک د چین نه او چوک د ایران نه او چوک د نور چوک د نورونه بیا ځان سپانسر سره کوي او بیا هې جنګې نو په دوججه د هغ ای هغ را وي اغن نه سماران وي او آخر ک خپل می ک اوران شي او بیا دواړ ل زړ شي او بیا یو یو منې یو یو ویسسی او بلې بلون داان سره بیا خپل می سره جګوي نو مال به خپل لګې سهاحو مال لګو اغوی بس سپانسر شپ مسپانسر شپ خلکونه نه غستلې یو یو ملک سپانسر کې بل بل ملک سپانسر کې دا کسی صاحبو کې نه وي عامه کې دا کسی بني خپل مال بلګي خپل ځان به تیارې jihad د او چلورم قسم د کفار او سره د منافقینو سره jihad دی jihad بل یاد چکلا وخت راغو موکر اغله تب بیا په لاسوبنه jihad بکې توره په فقره اخلي او د سر به جنگيږي jihad بکې ځان به قربانې بدني قرباني به وڑاندي کې دا تلور قسمونه د جهاد مال کفار ول منافقین دی درې مرتبه شوی تلورا مرتبه جهاد د مع ال... مع ظلم آ... مع... ول آ... جهاد مع... آ... د ظالمانو او د مبتدعين سره بدتیان سره ست په خپل مسلمانانو کې او بعد ظالمانی د بل حق بخوري دارنګ د بل بل باندې ظلم کوي نوته به لري په خلاله بازار کې jihad بکه دا رنګي مبتدعين دي د دین ورانول کوشش کوي د دین اصل شکل ورانې انوي نوي نوي کارونه په دین کې راوباشي د ثواب ته کوشش کوي چې هغه خلق ته د دین د اصل شکل د ورانې دون بچکه دکه کاروک <سؤال> انه د سوااب کارون رو وبااس ان رو اوبا هم تی انه رواسدون ران شو د یودیت خو پمد ته شوو ایسایت خوپمد تباشو شوو چا غوی ځان نو کارون کارونه رووب اصل پهین کې او دغه اصل یودیت یا اصل ایسایت شکل او کو هغې شکلی اورانکو د په دی رد معارت دې پر دی چې د اسلام اصل شکل هغه اوران نه شي ته به کې دا بیا په درې د ظالمانو او د مبتو سره د جهات یو د بل یا پلاسوه بجهات کې یعنی د ظالم زلم به پلاسو من کې کوس کېږي دارنګې د بتیب بدات داته پلاسومان من کې کوسه کېږي او حدې را زی نوبی فرمی ان سر ه که ظاللی او مظلومن امداد وکې د خپل وور که ظالمی او مظلومي مظلومی صحابه حیران شو چې یا رسولله د مضلووم امداد خومونږه وکو د ظالم امداد منږنګه وکو بیا نام تهفر معیل ظالم امداد داې چېغ د نه بند کې داغه نه بچ کے. دا ظالم سره امداد نه نو زالم سره به امداد څنګه کې پلاس وب منی کې چدا ظلم بنکه دا رنگ په ا ا توښه بدتی پلاس وب منی کې چدا کار بنکه دا یو قسم شو دوه قسم دي بل لسان په جواب باندې دوی غندو نه خار کې دي ظلم په جواب په جواب باندې خار کې داغه دوهغه بداع او پجاو پجاو باندې بداره با رد کې دغه بیان وکه خلکو ته د حقيقت ښکارو کې خلکو په یو کې پدې باندې دا, دا جهاد بل لسان د ارباب ظلم او مبتدعي نسره دوا شو او درم کې سمې ده بل قلب پدغه کې خلکو سره مين نه ساتي دې خلکو سره بشنايي نه کې د خلکو سره بناست پاس نه کې ځکه کدي خلکو سره ناست پاس ته کې تا من خلکو اثر راځي عائشہ رضی اللہ عنہ فرمای ان عن المرء لا تسأل واسأل عن كرینه ودا و بارہ کې پوښتنه وکوا د سڑی د مرګري باره کې پوښتنه وکړي مرګري سره کم ده چې مرګري سره کم سړی سر... سر به مګسی کومرګری غلی هغه هم غلی کومرګری دروغجنی هغه هم دروغجنی کومرګری بدتی هغه هم او کومرګری ظالمی هغه هم ظالمی زالیم سره خو ظالم ناسته پاسته کوي خسرې خو ناسته پاسته نه کوي زالیم سره بید د طبیعت او د دریم قسم دی بل قلب چې په وړکه باندې خلکو سره بغو ساتي وړکه باندې خلکو سره اغه ساتي نفرت ساتي چې داخلك اغه خلق دي چې دوی په معاشره باندې بوج دی او د دې د وجنا دین تباکی دي د دې د وجنا معاشره تباکی دي خلک تباکی دي لګیا دي دا درې قسمونه ده څلورمه مرتبه دي وره ټول ديارلس قسمه شو جهاد مع نفس چلور قسمه jihad مع شیطان قسمه چ شپ جهاد ما کفار والمنافقين ور قسمه چلس او جهاد مع اربا ب زوللم وال مبت چوک قسم شو ل قسم شوټول دا مجدین سر روزادیرهمهطلاری پ خپل دغه کتاب س سفر صعادده کې زیکر کوي دی او دی مجدین سر روزادی چې دی تفسییر هم دي کل دی د ابنی آبعباس زله هو ت تفیر ابنی عباس داد کل دی اندره ابن عباس رضانو اقوال راغون کړي دي و غنی تفسیر جوړ کړي نه تفسیر ابن عباس موتولہ کیږي تفسیر ابن عباس موتولہ رضی الله وانو د jihad درې منازل دي د اصول کې دغه مرتبه وی څلور د څلور مرتبه مراتب jihad سره د نفس سره jihad شیطان سره jihad کفار منافقین جحاد, او منافقینو سره jihad او د ظالمانو او د مبتدیینو سره jihad یودي د jihad منازل یو منزل دی ابتدائی منزل ابتدائی منزل دویم دی درمیانی منزل او دریم دی اخیری منزل د اولی کسان سره یو دی ابتدائی منزل دویم دی درمیانی منزل او دریم دی اخیری منزل دا دری منازل دی jihad د پاره درې پڑھاون دي یو پڑھاو چې مجاهد د پاره د جهاد نه مخ کې څه پکار دي یو د دا دای منزل کې د دې بحث کیږي چې د مجاهد د پاره د جهاد نه مخ کې څه پکار دي اغه کوم امور دي اغه کوم لوازمات دي چې باید مجاهد ادا کړي پورې کی دا, دا, دا په ابتدایي منزل کې د دې بیان کې کی بحث کیږي درمیانی منزل کې په میدان جنگ کې چې کله مجاهد د جنگ میدان لهوررک شي عملی بیا په میدانېجن کې مشاد ل چ پکار کاردي چ عواظمات دی چ قوانین دي چ قاعدی دي چې مجاهد ل جنگ په میدان کې پکار کاردي دا په درمیانی منزل کې د دی بحث او بیان کږي په درمیانی منزل کې د جهات په میدان کې چې په کاردي چ چ قاعد دی او چ قوانین په کار دی چ عوازیمات پکار کار دي دا په درمیانی منزل کې بیاانی کې بحث کېږي او چلو درم نمبر چ د آخری منزل اخری منزل کې چې کله جهاد ختم شي یادې فتح حاصل کړه یادې شکست خوړو نو بیا څه پکار دی مجاهدین له بیا څه پکار دی د فتح په شکل کې څه پکار دی څلوازمات دی څ عمر دی چې ادا شي او د شکست په شکل کې که شکست ووخړو نو بیا څه څه پکار دی مجاهدینو لپاره دا په اخری منزل کې د او د شکست لوازمات او عمر بیانېږي ها په ابتدایي منزل کې دری خبره ضرور دي منزل دایمنځل کډری خبره ضرور دي تا وځخه کی ګورم خم لکه د کتابشه لیکلی اته دایمنځل کډری خبره ضرور دي یو د مجاهد ټریننګ دې د پاروي کې ویل کېږي تهذیب الاخلاق تهذیب الاخلاق د اخلاق ته تحز... ت... اخلاق م... مؤذب مذهب مؤذب کول تهذیب الاخلاق یعنی د مجاهد ټریننګ ټریننګ ولې کیږي تربيت ته یا که د سې ولې کیږي د مجاهد تربيت ټریننګ د انګليش لفظ دے. ده نو زياته ولې کیږي د مجاهد تربیت اول شې د مجاهد تربيت پکار دے. ده د مجاهد اصل تربیت چې نه اغه دا اغه او دا اغه عمل لخوا اوس کو مجاهد چې نه اقیده اسلام ده موهزبه نه ده دا. داړی عملی اسلام نه او هغه وجه جهاد کې وز ظلم وکړي خامخه زیاته وکړي خامخه کې چورو چپونه وکړي خامخه کې قتل بناره وکړي خامخه کې ورته اول د مجاهد تربيت د پاره د عقيدي تربیت او د عمل تربیت ضروری ده دا, دا په ابتدایي منزل کې ده بیان کی دویم خبر په ابتدایي منزل کې دا ده چې د ملک اصلاح چې مجاهدین جهات کوي او هغه کوشش کې چې د اسلام د خو شي په نور منې کوو کې د هغه ټایم کې خورږي چېه تا خپل ملک خو اصلاح کړ که نه چې خپل ملک دی نه د اصلاح کړی خپل ملکې د شریعت صحی نه نا د نافیس کړی زور هم نه د ختم کړی حق د حقدار ته دا نه د اسپارهلی نو ته به سله د وړاندز کې چې زما د نظاموم نه بل خو بستان نظام هغه ټیم کې منی چې کله تا خپل نظام صحی شکل کې نافذ کړې خوده کنه حق حقدار له حق, حق ورکړې دی صحیح اهل له دا هغه اہلیت سپارلې خوده نو بیا به بل وی چر دا نظام خو نظام دی دا نظام موږ غواړو چې راشي دا نه چې اسلام نو وړي چې خلک بازانه نه یی شریعت نافذ کې وری نه غواړي دلته هغه شریعت صحیح نافذېږي نه ز د مالدار د پر یو قانون دی غریب د پر بل قانون دی هر چا د پر درجی معلومی دی پیسو د پر بل قانون دی خپل ځان د پر بل قانون دی نو شریعت صحی تریکې سره عملی کیږي نه دویم نمبر کښې د ملک اسلامه ته چې غواړي خپل د اسلامي نظام شرعي نظام په نور منیتو جاری کې او نورم دي تر دعوت کې چې دا نظامو منئ په تبع خامخ خپل یو عملی، نو مناخ وبو نه انچو د دونه خن निजाम ده چې ګور دلته ظلم نشته نه دلته غلا نشته نه دلته حق حقدار لاسparcel کی دلته عدالت اهال چره هغه هغه ته داري اهلیت یو یو کس چې اهال ده هغه و ته سپارل کی نو بیا به چې بل دې متاثر کیږي دا بخوخی لکه اوس موږ نن چې دا غري ځانو دا غنه نظام نه متاثر وي وی و غولتا وي غریبانو سره مرستیم کیږي ولته چې د کور مرکو ول کیږي ولته چې علاجم فری دی ولته دام فری دی ولته د سیم دی ولته غسم دی نو موږ وی چې راکښ کده نظام زموږ مو وي حالکه دا خو اسلام دغه سي نظام وصل کی پوشو. صحاباو دغه نظام قائم کړو په دې وختونه اکثره خلک بغختل چیرې د خپلوا بادشاهانو او د خپلوا حاکمانو خلک تنګو پهغه زمانہ کې د ظلمونو نه او د نورو د بد د بد کردارایو نه چې صحابو نظام به کتو خوشاله دل بو چیر دغه یو عادل نظام دغه یو انصاف نظام من مریشن من حاکمان شي چې هغه کې د ځان د پاریچ کار نشتهره د هغ کې د خلکو دپاره خدمت د د خلکو د پااره کار دی او دوم نمبر کې د ملک اصللا ده او درم نمبر کې د کور اصللا ده چې د مجاید کور اصللا انو اربو jihad la bocha la shi aghab we che de plar sare mamla samnai urun sare mamla samnai khazi sare mamla samnai de bacho sare mamla samnai de urun sare mamla samnai de truno tarburano sare mamla samnai de nur qul qulwan sare gawand sare mamla samnai ab jihad da salat chagha we khazi jihad la laama de plar me al tabia plar me da ghase zalim sare de zalim bo ki bacho bande me ya urun نو جہاد دا په سې څه سې سکسن نشې تله دا نه یو کد خځي سره ماموله سمنی مجاهد به چېر کد جہاد لاړم خو خزخه مې سم خزانه ده بچي براله خراب کی کور براله خراب کی د تاشوش به که کد بچو سره معامله سمنی مجاهد به کېره کد لاړم چیرته دا بچي خو مې بدکردار دی دا دوی دا دوی ماموله سمې نه دي نو کې دې شیل تار څوران کې نو جہاد لبرځنه کېږي چې لاړ شي خبره تشوشونه خپل مصیبتونه سره باخته د کور اصللا دریم نمبر کې ډیره ضرور ده چې کله ته غواړی چې اقدامیجیهاددو کې یعنی تو نور منط کو حمله وکې او ته ته استامین نظام قائم کې ظلم ختم کې انصاف راوللی نو ته باید ت خپل کور خولا کړی شاله که نه تا خپل ملک خواصلا کړی که نه او بیا خپل ځان خولا کړ ک نه بیا بهته مخکضې بیا بهته یورپله بیا بهته واشنتنګ باېجنډه لګي واشنتنګ ل به چې زې ظمو من را تخپل ځان دې اسلام کړه کور دې نه دې اسلام کړه ملک دې نه دې اسلام کړه او په ویډیو غانو کې چې غوي یزا واشنگتن باندې جندل لګوم دې اسلام او په ترانس باندې جندل لګوم دې اسلام او په لانکيز باندې جندل لګوم دې اسلام دا به وي زمونږ ته ته خپل صحیح نه تخپل ملک صحیح نه دې تخپل کردار صحیح نه ته ماته صحیح کې اثر باندې کیسه خبره دا ابتدائی منزل کې دا درې خبره ضروري یو د مجاید تربيت یو د ملک اسلام او یو د کور اسلام په درمیاني منزل کې بيد جنگي جنگ میدان اصول دي اغه بیا سوره توبه او سوره انفال ګره د اپدایي منزل چره د مجاهد تربیت د کور اصلاح او د ملک اصلاح دا د سورته فاتحين نیولی تر سورته انعام پورې په دې سورته کې دا بیانېږي د سورته فاتحين نیولی ته سورته انعام پورې په دې کې اپدایي منزل بیانېږي پری کې د مجاید تربیت کیږي د کور د اصلاح قوانین بیانیږي او د مل د ملک د اصلاح قوانین بیانی ږ په صورت بکاره کې صورت علیمران کې صورت ن کې صورت معده کې دارنې صورت انعام کې او صورت راف کې بیا نورې مسلی دي او بیا ته انشاءالله بیانو او بیا درمیانی منزل چې دی چکه جهات میادان ته کو شوې پروپک دس ک را او جنک کاف کفار سره او دا درمیاني منزل دي د دې لپاره چې اصول او قاعده دي او دا بیا په سورته انفال او صورت توبه کې کی بیان کیږي دا ټول قاعده او قانونلته بیان کیږي د د میدان او کله چې ته فتح اصله کې یا د شکستو خورو اخري منزل انو هغه بیا سورته محمد نه نیولې سورته محمد صورت فتح صورت حجرات او بیا مخک نور سورته نوم دی هغه بیا دغه قاعده او قوانین بیان د نما درس کې څو ویلې اول درس کې جهاد تعریف بیان کو چې جهاد ولې کی کوشش ته یا پراختیاله چې ته د اسلام د توحید او رسالت د خور کې پنور زینو باندې اول کې مونږ دا او د هغه باندې مونږ څو احادیث ویلې چې نبی اسلام د جهاد تمره احمد په کې مونږ تاسو بیان کړی دي هغه نه څو حدیث ما بیا د هغه نه بعد مونږ د مجدودین سروز آبادی رحمت الله د کتاب نه او الامام ابن القيم الكتابنا الجihad مراتب تلور مرتبه داغي بيانكو يو مرتبه وا جهاد النفسرا جهاد مع نفس دو مرتبه جهاد مع شيطان دره مرتبه وا جهاد مع جهاد مع الكفر و او و تلوران مرتبه جهاد مع عرباب ظلم و المنافقين بعد اول مرتبه یعنى جهاد مع نفس سلور كسمونه یو كسم جي شهو چه علم لبدين پريده چه علم حاصل که دوام چه عمل لبدين پريده چه باغه آغا حاصل کرده علم معنى عملو که او درام چه بیان تبدين پريده او تلورم د بیان با ک چې کومت تکلیفونه مسییبتونونه را ي پهغمانه سبر ته بدی ن پریږدي ور خ کوی بد کووش ب کوی چې غ ک ډسکرج دییم. بیا بعد جهاد دوه دو مرتبه چي دو دو و شیطان سره اغم دوه قسمه یو دو په باب د عقيدي کې بو اغه درا چي وسوسي او دويم په باب د عمل کې بو وسوسي درا چي او دريم نبر کې د کفار او د منافقين سره جهاد چو دا په ضرور قسمه ده يو بل قلب چې پرړه کې د دوی دو سره دښمني پالې دويم ان بل لسان پوجا باندې دوی غنده اراده پليت اراده بخارکه خلقته او چلو درم بل مال د دې په خلاف مال لګي او چلو رم بل یاد د دې په خلاف بدني قرباني وړاندې کړي دریمه مرتبه او چلو رم مرتبه چې وا د ظالمانو او د بدعتيانو سره د جهاد ماغه بیا دری قسمه دا یو بل بل یاد په لاس دی وا دیم بل لسان په جواب د غیرت کې او دریم بل یاد بل قلب پر ورکې ودا غوی سره بدی ساتي نفرت ب ساتي چې داخلك زمانہ دین دوخمنان دي داخلك زمانہ د مسلمانانو دوخمنان دي دا ضرور مراتب بیان شو او د ضرور واړو دیار لسکې څوونه بیان شو بیا موږ د جهاد درې منازل بیان کړو د جهاد درې منازل دي یو ابتدایي منزل ابتدایي منزل کڅه په کار دي یو د مجاهد تربيت په کار دي دو د د ملک اصللا په کار ده ان د او قوانین په کار دي او دریم نمبر کې د مجاد د کور اصللا په کار ده د ملکصللا د کور ستا په کار ده دا په دا په اعتی منزل کې د بیان بیایان او د ابتی منزل د صورت فاتح د نی ولی انعام ا پور په دی کې تقریبا داټول د مجاد تربیت بیان بیان کوي داررنګې د کور او د ملک له قاعدده او قوانین بیا او ترمیانی منزل کې جهات میدان لهوررکچ شوی مجهاد میدان کې بڅکې چش ده پاره با جهات که چنگه با جهات که ده امیر تا عاد با که کنه با که در طول دارنگی پا جهات که چونه کسان و جلدی دارنگی جهات که تا پا کمکو موکو که شاڑه ویشه، تیخته که ویشه کمکو که نیشه کوله دارنگی آ... غنیمت سره با جیشه که مالی فیر سر بجیشه که در طول قایده و قوانین دارنگی در دا کفار سر تا فتح حاصل اکڑا پسوی توبکی بیا د مشرکان سر آقا در معایده او د لیندن دین در اغیر بیان پسوی انفال او توبکی کیگی انشاللہ او در اخیری منزل چکل تج سنگر نراغلی یا فاتح شوی او یا شکست او خورو فاتح نشوی انو توبیا چکی شکست په شکل کی بچکی او د پاته په شکل کې متلص په کار دی دا بیا په سورت محمد او فتح او جرات اغه زینو کې د دې بیان کې د خلاصه مونږ بیان که نن سبق کې د سورت بقره خلاصه خپله بیان نکړه خپله جهاد چکم وراته منازل او اغه مونږ بیان کړه سبب ان شاء الله اول ایت چې دا ما چکم تلاوت کوونه په دې ایت کې د مجاهد تربيت د پاره 15 صفات بیانی د اکيدي سره او پنځه صفات بیانی د عمل سره ان شاء الله سبا له موږ شروع کوله خیر سره او اوس دوا کړه موږ په دې مننه عمل کول ته فکره کې او زموږ امدادو کې ټول کوشش کوي سبا نه بل سبا ان شاء کوشش کوي چې دا سبق زده کوي خا د نفسل جهاد وکړي او دا صفک زده کوي ان شاء سبا چټي دا بل او بل خیر سره بیا موږ در شروع کوم نو ټول به دا کوشش کوي دا زده کوي یو خبره بل خبره دا چې زب ان شاء الله تاسو دا انلاین چې خلک دی او کومه خامخ ناشتي واخ سره ورو ورو ان شاء الله دا شیونه مونږ غوښکو د دوی کاپیا نه به وګورم چې دوی لیکل چا څومره کړی دی او څنګه کړی دی, دی دا بجن سال بیا واخ سره ا یو ترتیب و ته جوړو بیا ودا یو کس لیکل مزګورم څوک چې لیکل کوي څوک چې لیکل شي کوله ظاهره خبر دا خو مندسي باغې صرف اور او صرف د زدکی چیرته ته په کار دی او ته شوینه دی هغه منځان پوي کی دا یو خبره بل خبره دا ان شاء الله مونږ په لنډ ورځو کې یو بل اعلان کوو په لنډ ورځو کې دوه ورځه کو شوهه کډری ورځه شوهه څلو ورځه شوهه په لنډ ورځو کې مونږه دلته به ان تنظیم سازی کوو تاديم سازینه مراد ده چې موږ یو اجتماعي شکل کې یو ځان راغوند کو چې په هغه کې هر څه زې معلومي او د هر شي ترتیب معلومی هغه معنی موږ یو پروگرام شروع کړی دی باز مرګری ماستر په دې مشوره کې لګیا دي په درس کې نو ان به موږ دا ټول سړي چې دی به راغوړو دلته ابی مخامخ نو به ترتیب مخکې ورونو دیلم هم زهنی ځان تیار کړم زې وځو دعا وکړم عمل کول ته فکر کړی زم کې